Аудіокниги українською від студії «Калідор». Читає Руслан Алексіюк. Рей Дуглас Бредбері. І вдарив грім. Літери на неоновій вивісці тьмяно світилися, немовби далекі таємничі вогні у морських глибинах. В очах у Еккела чий досі плигали різнокольорові плями від освітленої вивіски. І тут літери загорілися знову. «Сафарі через віки! Полювання у будь-якому часі! Ви називаєте тварину, ми знаходимо її для вас, і ви її полюєте!» Екер проковтнув тугий клубок що застиг у горлянці і зробив крок вперед. На обличчі сформувалася чарівна посмішка, а рука з чеком на 10 тисяч доларів простягнулася до клерка за конторою. – А ви гарантуєте, що після полювання я повернуся живим? – Ми нічого не гарантуємо, – відказав клерк, киваючи головою. За виключенням динозавра. Ось, містер Трейвіс, ваш провідник. На полюванні у минулому він скаже, що йде стріляти. Якщо він скаже не стріляти, не стріляйте. Якщо ж ви проігноруєте інструкції, штрафні санкції у розмірі 10 тисяч доларів і на додачу урядові санкції після повернення. Екел уважно оглянув велетенський офіс, що був заповнений різнокаліберними дротами, сталевими ящиками, в яких раз по раз спалахувало то помаранчеве, то сріблясте, то блакитне світло. Звук стояв такий, немов палахкотіло величезне багаття, котре спалювало сам час. Горіли перекидні календарі, години, хвилини. Все пожирало необлаганне часове полум'я. Лишень один доторк, і процес горіння повернеться назад. Екел пригадав рекламний буклет. Назад з попелу та незгорілих останків, з тліну та пилу, подібно до чарівного фенікса Могутній ривок і пахощі троянд в повітрі Біле волосся повернеться до кольору чорного воронячого крила Зморшки розгладяться Все летить назад і, здається, сама смерть відступає Все рухається до своїх джерел Сонце встає на заході і сідає на сході Місяць молодіше з кожним днем, аби народитися старим Все і вся зникає одне за одним у чарівній скрині Кролик повертається до капелюха Все і вся помирає, народжуючись Дерево, помираючи, стає насінням А час починається спочатку Лише один дотик і все це буде лишень один однісінький дотик. Чорт забирай! видихнув Екел, освітлений вогнями машини. Машина часу дійсно існує, він похитав головою. Чекайте, чекайте, промовив він. Чи не хочете ви сказати? що якби у вчорашніх бісових виборах виграв Детчер, то я ха, міг би втекти від переможця. Дякуючи Господу, виграв таки Кейт, і він буде добрим президентом Сполучених Штатів. Так, погодився Клерк, нам пощастило. Якби Детчер переміг, то ми мали б найгіршу диктатуру на світі. Характеризуючи цю людину, можна всюди додавати частку анти. Антихристиянин, антигуманіст, антиінтелектуал, окрім одного. Окрім одного вислову – мілітарист. Люди телефонували нам із гумором, хоча смішного мало, і запитували, чи можемо ми у разі перемоги Детчера відправити їх у рік відкриття Америки. Але ж це, звісно ж, не наша справа – організовувати втечу від дійсності. Наша справа – організовувати сафарі. У всякому випадку нині таких питань не стоїть. Кейт – президент. І все, що повинно вас турбувати – це полювання на динозавра. Закінчив за нього Екл. Тиранозаврус Рекс. Громовий ящер. Найбільший монстр з усіх, що існували на Землі. Отже, містера, підпишіть, будь ласка, ось ці папери. Якщо щось трапиться з вами, то ми відповідальності не несемо. Ці динозаври, вони такі голодні. Ви що, намагаєтеся залякати мене? Обличчя Екела Почервоніло від гніву. Ну, відверто, коротше, так. Ми не хочемо знатися з людьми, які при одному вигляді динозавра кинуться на втіки Останній рік було вбито шестеро мисливців і десь десяток провідників. Але ми, ми даємо такий заряд адреналіну, який тільки можна отримати від справжнього полювання. Отож, подумайте. «Мандрівка за 6 мільйонів років до нашої ери і найбільш захоплива гра усіх часів. Чи?» «Ваш чек іще тут. Обирайте!» Містер Еккел довгенько дивився на чек і нарешті ствердно махнув рукою. «Я обрав!» «Ну, успіху вам!» – побажав клерк. «Містер Тревіс, тепер він...» «Ваш!» Екел та мисливець мовчки рушили, тримаючи свої рушниці до машини часу, до сріблястого металу та ревучого світла. Перший день, тоді ніч, день, ніч, знову день, ніч, день, ніч, день, ніч, тижні, місяці, століття». 2055-й рік нашої ери, 2019 1999 1957-й перед. Машина ревіла. Вони надягли кисневі маски і перевірили внутрішній зв'язок. Екел похитувався на сидінні. Його обличчя було блідим, щелепа з дерев'яніла. Він відчував, що його руки Тримтять, і, аби заспокоїтись, міцніше обхопив свою новесеньку рушницю. Окрім нього, у машині було ще четверо. Тревіс, керівник сафарі, його асистент Лесперанс і два інших мисливці Білінг та Крамер. Вони позирали один на одного, а повз них проносились роки. «Чи можна убити динозавра без підготовки ось цими рушницями?» Почув Екел ніби з боку свій власний голос. «Ну, якщо вірно вистрілити, – відказав Тревіс, – можна. Але деякі динозаври мають два мозки. Один у черепній коробці, а інший внизу, там, де закінчується спинний мозок. Але ми будемо уникати таких створінь. Для більшої впевненості Стріляйте спершу по очам Осліпіть Ну а вже потім Цільтеся в мозок Машина завила Час прокручувався назад Мов художній фільм Сонця заходили Мільйони місяців з'являлися І зникали Великий Боже Промовив Екел Будь-який мисливець помер би від заздрощів, африканське сафарі схоже на полювання на кроликів. Машина стишувала хід. Виття змовкло, скрегіт стишився до бурмотіння. Машина зупинилася. Зупинилося і сонце. Туман, що огорнув машину часу, потрохи розвіювався. Вони були у минулому. У далекому-далекому минулому. Три мислипці та два провідники з блискучими рушницями на колінах. «Христос ще не народився», – промовив Тревіс. «Та й Моїсей ще не сходив на Сінай, на посиденьки з Богом. Піраміди?» поки ще лежать у землі і чекають свого часу. Отож, пам'ятаємо про це? Олександра, Цезаря, Наполеона, Гітлера не існувало і не існує. Всі кивнули. Ось то, Тревіс вказав рукою, джунглі, що існували 6 мільйонів 2055 років до президентства Кейта. Потім він тицнув на металічну стежку, що тяглася в зелені хащі, петляючи серед зелених гігантів, і вона висіла над первісним болотом. А це, продовжував він пояснюючи, стежка, що прокладена для проведення сафарі. Вона висить у шести дюймах над землею. Не торкайтеся ані стеблинки, ані травинки, ані квітки. Стежка створена з антигравітаційного металу і вона зроблена для запобігання дотику до минулого. Лишайтеся на стежці. Не сходьте з неї. Я повторюю це спеціально ще раз. В жодному разі. Не сходьте з неї. Якщо зійдете... «Штраф! І не стріляйте в жодну тварину, аж поки ми не скажемо «Окей!»» «Чому?» – запитав Екел. Вони сиділи у первісному лісі. Повітря було насичене пахощами смоли, моря, вологої трави і квітів кольору крові. Здалеку долинали крики птахів. Ми не можемо змінити майбутнє. Ми ж не належимо минулому. Уряду не дуже подобаються подібні мандрівки, і ми змушені платити великі гроші для продовження нашого бізнесу. А мандрівка у часі – до того ж до біса небезпечна справа. Не маючи лихого наміру, ми можемо вбити тварину, маленьку пташину, таргана, чи затоптати якусь квіточку. І знищимо важливу ланку у розвитку виду О, ви мені вибачте, промовив Екл Але я не зовсім зрозумів Гаразд, кивнув Тревіс Коротше, кажучи, ми випадково вбиваємо якусь мишу І це означає, що ми вбиваємо всіх нащадків цього звіря Мільйони, зрозуміло? Ну, зрозуміло. Одне покоління, потім покоління цього покоління, покоління поколінь цієї миші, одним необережним кроком ви знищуєте спершу одну мишу, далі десяток, потім сотню, тисячі, мільйони і більйони ймовірних мишей. Ну, добре, вмерли вони і що? Як що? оторопів Тревіс. А як щодо. Лисиць, котрім необхідні ті миші для виживання Нема з десяток мишей, і лисиця помре Немає десяток лисиць, і лев помирає з голоду Немає лева, і всі комахи, стерв'ятники, нещисленні форми життя Кинуті у хаос і приречені на смерть Очевидно, що ця хвиля може прокотитися на 59 мільйонів років і ось печерна людина, одна з перших у цілому світі, пішла полювати на вепра часаблизубого тигра. Але ви, друже мій, витоптали усіх печерних тигрів у всьому регіоні, вбивши одну єдину мишу. І печерна людина помирає з голоду. Немає печерної людини. Немає ніякої людини. А він? Він був предком цілої нації. Від нього могли народитися десять синів. Ті, в свою чергу, народили би сотню синів, котрі започаткували б цілу цивілізацію. Убий одну людину, і ти уб'єш цілу расу, цілий народ. Знищиш цілу історію. Все це можна порівняти із вбивством Адамових онуків. Ваш необережний крок – Одна вбита миша призведе до землетрусу, що сколихне всю землю. Такий собі вихор, торнадо, що промчить крізь час і змінить основу світу. Із смертю однієї печерної людини мільйони інших залишаться ненародженими. І напевно, що Рим ніколи не збудують, Європа залишиться у віковічній темряві, а, наприклад, Азія розквітне. Наступивши на мишу, ви знищите єгипетські піраміди. Наступивши на мишу, ви залишите слід у віках, схожий до Великого каньйону. Королева Єлизавета ніколи не народиться. Вашингтон не перейде Делавер і Сполучених Штатів взагалі може не бути. Тому... Я вкотре закликаю. Обережність і ще раз обережність. Залишайтеся на стежці. І не сходьте в жодному разі. Ну, так то зрозуміло, кивнув Екел. А це стосується трави? Правильно, правильно. Знищення рослин може призвести до геометричної прогресії. Невелика помилка може зрости за 60 мільйонів років. Звичайно, після невеликої паузи промовив Тревіс. Можливо, ця теорія й невірна. Можливо. Можливо, час не вийде змінити, або просто відбудуться якісь дрібнозв'язкові зміни. Мертва миша тут... Дисбаланс комах там, якась диспропорція певної популяції, поганий врожай, депресія, масове голодування і, врешті-решт, зміна соціального устрою в цілому ряді країн. Хех. І це, це найм'якший варіант. Тихий подих, шепіт, падаюча волосинка, найдріб'язковіша зміна яку відразу ж і не помітите. Але, можливо, не варто ризикувати? Ніхто не знає. Ми можемо лише здогадуватися. А до того часу, вважаємо, що так чи інакше, наше послання у часі може наробити великий шум або й велику колотнечу в історії. І тому повторюю в сотий раз. «Обережність! Обережність і ще раз обережність! Машина часу, стежка, наш одяг і тіла стерилізовані перед мандрівкою. Ми одягли кисневі маски, аби не занести в минуле наші бактерії. «А як ми взнаємо, в яку тварину стріляти?» – запитав вже зовсім очманілий клієнт. «А вони...» «Вони відмічені червоною плямою», – сказав Тревіс. «Сьогодні перед нашою мандрівкою ми послали Лесперанса вперед на машині часу. Він прибув у цю чудернацьку еру і спостерігав за тваринами». «Вивчав їх?» «Егеш», – вставив Лесперанс. «Я слідкував за ними через все життя. Відмічав, хто живе найдовше. О, дуже небагато». Скільки разів вони спаровуються? Не часто. Життя досить коротке. Коли я знаходжу створіння, що має, ну, померти від впалого дерева або загинути в драговині, я відмічаю годину, хвилину і навіть секунду смерті. Потім повертаюся трохи назад у часі і стріляю кулою з фарбою. Залишається червона пляма. Ми не можемо втратити такий шанс. Я скоректую наше прибуття у минуле так, що ми зустрічаємо монстра за дві-десять хвилин перед тим, як він має померти природньою смертю. Отож, таким чином ми вбиваємо тварин, які не мають майбутнього, які не мають нащадків. Бачите, які ми обережні. Але чекайте, гарячково промовив Екл, якщо ви... Повернулися в часі, то ви повинні були зустріти нас, які повернулися з сафарі. І це, як все пройшло? Чи було воно успішне, ну, полювання? Чи всі повернулися живими? Тревіс і Лесперанс перезирнулися між собою. Це був би парадокс, відповів останній. Час не дозволяє такої нісенітності, коли людина зустрічає саму себе. Коли виникає така загроза, час, він, він, немов відступає у бік. Подібно до аероплана, який потрапляє в повітряну яму. Ви відчули, як машина підскочила перед самою зупинкою? Це означає, що машина повернулася в майбутнє. Тому ми не можемо сказати нічого. Ні, чи вдало було експедиція, чи ні. Чи вбили ви свого монстра, чи ні? Якщо ви це маєте на увазі містере Екел. Екел лишень кивнув. Ну, годі, балачок. Перервав їх розмову Тревіс. Рушаймо. Всі залишили машину. Джунглі заповнювали все. Вони були ніби всюди. Вони заполонили весь світ. У небі ширяли птеродактилі. Повз них з фуркотінням пролітали величезні жуки з нічного кошмару. Екел ступив на стежку, граючись прицілився в одного з них. «Зупиніться!» – крикнув Тревіс. «Чорт забирай! Не цільтесь! А якщо ваша рушниця випадково вистрілить, ви про це!» «Про це подумали? А, вибачте. А де, до речі, наш тиранозавр?» Лесперан зглянув на свій годинник. «Ми зустрінемося через 60 секунд. Але тільки заради Бога шукайте червону пляму. Стріляйте по команді. І головне – залишайтесь на стежці. На стежці!» Вони рушили вперед разом із вранішнім вітерцем. «Дивно!» – прошепотів Екел. «Попереду шість мільйонів років. День виборів. Кейта вибрали президентом. Всі святкують. А ми тут. Мільйони років у минулому. Вони для нас не існують. Речі, які нас непокоять все життя – «Ще навіть не існують!» «Зняти рушниці з запобіжника?» – скомандував Тревіс. «Ви, містер Еккл, стріляєте перші!» «Другий білінг. Далі Крамер!» «Знаєте?» – облизнув пересохлі вуста Екл. «Я полював на тигрів, на диких кабанів, биків, слонів, але хе -хе, Ісусе, що це?» і я тримчу, мов дитина. «Стояти!» – наказав Тревіс. Всі зупинилися. Тревіс підняв руку. «Цільтесь у туман!» – прошепотів він. «Він там! Його королівська величність!» Всюди сущі джунглі були наповнені щебетом тріскотінням, мурмотінням та зітханнями. Аж раптом все стихло, як відрізало, і вдарив грім з туману. У тисячі ярдів від мисливців з'явився тиранозавр. «Боже мій!» – дивним голосом Прошепотів Екел. Тихо! Створіння переміщалося граційною легкою ходою...